Jó estét kívánok! A Club Radio zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti önöket. Ebben a műsorban megszokták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, és pályakezdőknek is sokszor teret adunk, pláne olyannak, aki ír is és költ is. A mai vendégünk egy első kötetes szerző, György Alida. köszöntelek a stúdióba, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Hányan kérdeznek vissza a nevet hallatán, hogy jól hallották-e? Illetve van erre valamilyen szabályszerű válaszod, megszokott reakciód? Hát elég sokan azért az Alida, az nem egy ilyen tömegnév, azt hiszem, és nyilván nagyon sokan így félreértik, hogy Alina, vagy Anita, vagy nem tudom. Vagy Alinda. Vagy, vagy Alinda, igen, tehát hogy Alinda, ugye van a műsorvezető, Persze, a és, és akkor az miatt elég sokszor így téveztik. Engem úgy nem zavar, vagy hát így hozzánőttem, azt hiszem a nevemhez, és így szeretem, hogy különleges... Más Alidával én még az életben nem találkoztam, és örülök, hogy most mi találkozhatunk. Ez a néve a német Aderheide-nek a rövidítése, ami úgy ki, mintha valami kis nyugat-német városka lenne, és az a jelentés, hogy nemes alak. Te miért lettél Alida? Hát van egy ilyen családi kis legendánk, ugye édesanyámat az ő nagyszülei nevelték pár évig, és akkor sokkal szorosabb viszony volt az ő nagytatájával, aki száz származású, Aha. tehát hogy ő Schuster dediek. és... És maradt is a kapta felnál ezek és szerint. És akkor igen, ő így anyukámnak mondta, hogy, hogy szeretné, hogyha a gyerekét legalább az egyiket így elnevezni valamilyen száz néven, és akkor ez a, ez a legenda része igazából, hogy Nagy Tata már meghalt, és anyukám terhes lett, és még nem is tudta, hogy terhes egyébként, de hogy így megálmodta, hogy Nagy Tata így meglátogatja, és akkor szól neki, hogy na, fiam, akkor a lányodat így nevezd el. Uh -huh. És akkor így lettem. A legendákra amúgy is nagy az affinitás, olvasva a könyvedet, az derült ki, a családtörténetekre, és a legendákra is. Amúgy pedig a vezeték neved, ami György, az Székelyföldön egy gyakoribb név. Én magam ismerek György nevű költőt is, György azt tehát hogy ez egy, léte, ez egy gyakori családnév volt? Igen, abszolút. Szerintem olyan, mint a Kovács vagy a Kisnagy, tehát uh -huh. hogy ezek ilyen. És hát a másik ilyen állandó kérdés, gondolom a neved után, az a Székelyföldi identitásoddal, vagy a Székely hátországoddal lehet kapcsolatos, és én is most el ettől a nyomtávtól. Remélem nem feszélyező, hogy ezzel kezdjük. Itt a Zetelakán születtél, erről a településről én nem sokat tudtam, szerintem átmentem már rajta, most megnéztem, hogy a zsindei készítéséről híres, ez valóban így van a világon. Igen, oszalint. egyébként van egy fatelep, és hát ugye régebb, most már annyira ez nem hagyomány, de a székelykapuknak a teteje ugye el készült, és akkor uh -huh. nálunk termetik ki ezeket a hozzávalókat. Az etelakkel egyébként, ugye kösségközpont, és így ilyen száz magyar lakosunk kis falu. Hát nem is olyan kicsi, mert azért. 4000? 6-8000 fős most ah. már igen, úgyhogy elég nagy létszám. Samu. És te hány éves korodig éltél ott? Mert utána a Kolozsváról és Marosra a tudok, de például hogy a liceumban, a gimnáziumban hova jártál, azt nem Ö, tudom. Itt helyen jártam, a gimnáziumban, de közben ugye Zetalakán -Zet laktam, ja. 19 éves korom onnan költöztem fel, aztán Kolozsvárra az uh -huh. egyetemre, és aztán meg hát Budapestre járogattam, meg Vásárhelyre, vissza Kolozsvárra, tehát hogy így 19 éves korom után, így én se tudtam hol lakok. Hogy az ember hol ott van otthon, az egy nagy kérdés, Igen. de szerintem ez az első köteted is egy izgalmas válasz erre, amelyben ugyan a helységek nincsenek megnevezve, tehát városról meg falulról írsz, de akkor a város ezek szerint székelyudvarhely, ha be akarjuk azonosítani, a, persze, ha be akarjuk azonosítani, a falu pedig akkor gyanítom, hogy zetelaka. Hát ez okkal nincs beazonosítva, vagy Aha. okkal nincs megnevezve, mert, mert nem szerettem volna azt, hogy ez ez egy ilyen, szem, nem egy személyes mitológia, és nagyon sok ö, visszajelzést kaptam egyébként más ö, településekről, vagy más városokból, hogy, hogy úristen, ez, ez az én gyerekkorom, ezek az én történeteim, tehát hogy azért sem szerettem volna, hogy ez nem az én falumnak a sajátosságait próbáltam meg, megírni, vagy megfogalmazni, hanem igazából azt az egész erdélyiséget, ami ott körülvesz mm -hmm. minket. Ami a te esetedben, hogyan kiderült a kedves nagy tatáról, vagy dértatáról, még száz identitást is jelent, ugye? Tehát eleve ebbe a zömmel-székely közegben még egy ilyen száz szál is van az életedben, hanem is száz százalékig, de valamennyire jelentékenyen akkor. Hát ez az én életemre, vagy hát rám... Annyira nem tudod hatni, ugye anyukámnak van ehhez inkább uh -huh. kötődésein, meg csak az ő történeteink keresztül tudok ehhez valahogy kötődni, mert én már Déttatámat például nem ismertem, uh -huh. meg, aki meghalt, mielőtt megszülettem. Csak volna. az elbeszélésekből. Így van. Hallgassuk meg az első zenét, amit hozta, Szabó Benedek és a Galaxikus ikonikus száma következik a teljesség felé. Nem fogok hányni Mondtam a taxisnak az asztóriát Aztán persze, hogy széthánytam mindent És pénzem se volt egyáltalán De ez nem csak az éhiben, Nem lehet mindig mindent az én nyakamba varni Csak egy elrontott éjszaka vége és úgyse fogok rá emlékezni, úgyhogy szétvertem az öklöm egy trafóház hajtaján és felszálltam a buszra, ami hazavin hozzád. Egy millió ezer ember figyeli minden egyes lépésemet, Mégis ez az egyetlen város, ahol viszonylag szabad lehetek. Mert itt csak akkor maradok egyedül, ha tényleg egyedül akarok lenni De próbálj meg olyan helyen élni, ahol csak este nincs semmi Akármilyen meglepő, mégiscsak ezek a legszebb éveik Fel dolgozunk, berugunk, lefekszünk, fel megint Szívom az utolsó slukkot az utolsó cigimból Mielőtt elnyomnám a csikket, mint a kisebb rendőségét Fiatal vagyok és de legalább értem, hogy miért vagyok még itt Akármilyen meglepő, mégis csak jelnek a legszebb éveim életem. Aztán jön valaki, és megcsinálja sokkal jobban, csak úgy mellékesen. Akármilyen meglepő, csak ezek a legszebb éveim. Fel kellünk, dolgozunk, berúgunk, lepegszünk, fel megint. Akármilyen meglepő, mégis csak ezek a legszebb éveim. Fel kellünk. Köszönöm György Alida költőíróválasztásában hallottuk a teljesség felé című kultikus korosztálydat Szabó Benedek és a Galaxikusok eladásában. A zenékről majd az adás végén fogunk beszélgetni. Most egy kicsit beszéljünk még arról, hogy Zetelakai Székely Ugyvarhely után. Kolozsvár és Marosvásárhely mennyire jelentett más perspektívát, illetve hogy a perspektívájából ezek a nagyvárosok mit tudnak jelenteni? Itt arra is gondolok, hogy a színmagyar vagy színszékely Zetelakához képest a multietnikus Kolozsvár és vásárhely egészen más tér vagy közeg lehetett. Ezek az átjárások ezek mennyire voltak flottak, mennyire vártad ezeket? Hát Kolos várt megtapasztalni, egy eléggé euh, abszurd élmény volt, mert én, én úgy mentem oda, hogy ugye nekem van egy román érettségi, nem tudok románul semmit, uh -huh. de hogy azért mégis kézzel lábbal valahogy hát majd csak dogulok, És akkor ott szembesültem azzal, hogy nem. Tehát, hogy, hogy egy ilyen kisgyerek vagyok, aki, hogyha el akar intézni bármit, egy bankszámlát akar nyitni, vagy megbüntetik a villamoson, akkor így valaki fogja a kis kezét, uh -huh. és megy vele, mert nem tudok beszélni, nem tudok megszólalni. Nem tudok egy lépőt csinálni, ahol egyébként ugye hát a könyvtár nagy része magyar könyvekből áll, és nekem mégis románul kell ezeket elintézni, uh -huh. vagy beiratkozni egyáltalán az egyetemre. És ez egy ilyen, ott nőttem fel igazából, hogy oh, arra, hogy, hogy nekem így egyedül boldogulni uh -huh. ebbe az életben, meg kell tanulni, de közben meg még sem tudok, mert van egy ilyen nyelvig Mintha a felnőttséget a annyi román nyelven keresztül újra meg kellett volna tapasztalni. Tehát egy brassói vagy egy temesvári magyarnak ez gondolom nem okoz gondot, hogy beiratkozzon a könyvtárba. Nálatok meg ez nem volt probléma, mert magyarul tudtál kommunikálni a szín. Igen. A magyar településen mindenkivel gyakorlatilag. Pontosan, tehát hogy ilyen hivatalba, vagy bármibe, ahogy uh -huh. ezzel vagy udvarhelyen, ez nekem lehetősége volt ezt magyarul megoldani. Csak ahogy kiléptem a megye határon, akkor így szembesültem azzal, hogy hát, hogy itt nekem más játékszabályok uh -huh. szerint kell mozogni, és így az iskolában ugye, mi a románt nem ö, nyelvként tanuljuk, hanem irodalmi. Almat, történelmet, tehát, uh -huh. hogy, hogy ahhoz, hogy én megtanuljam ezt a nyelvet, használnom kéne. És egy kenyeret megvenni, tehát, hogy így bementünk nyilván az ilyen önkiszolgáló nagy hipermarket, ez nagyon szuper, de ha valamit nem találsz, akkor meg kell kérdezned egy eladót, uh -huh. hogy bocsánat, hol találom, és így nem juttek a szavak, hogy, hogy így... Ez most arra mennyire változott? Tehát most már tudsz vásárolni, vagy be tudsz iratkozni a vagy? Hát sajnos ö, nem. Tehát, hogy ugye felköltöztem Pestre. Uh -huh. Én most már itt élek három éve, uh -huh. és azelőtt is voltam kint ilyen fél évekre. Úgyhogy hazamenni, az mindig egy ilyen... Első költözés, mert, mert amit így felszedtem magamra így pár hónap alatt, az hazamentem nyáron zetelakára, eljöttem Budapestre egy fél évre, és akkor ezek mind kiestek. És a külműves kellene amit felépítesz, az leomlik gyakorlatilag. Konkrétan, igen. Ehhez képest nem úgy vásárhely sokkal élhetőbb volt, vagy ott uh -huh. ugye nagyobb létszámú magyarság van. A város is és... kisebb, viszont többen a magyar is, mert egyébként másra érték egy kicsit. Igen, és ott a az egyetem is kisebb, viszont a magyar részleg így összetartóbb volt, mivel volt egy csomó Magyarországról jövő is hallgató, és akkor így velük meg lehetett így igen, barátkozni. Igen. Sőt, ez még ilyen uh, viccesen abszurd volt, hogy akkor én voltam az, aki jobban beszéli a román nyelvet, holott ez eddig így abszolút elképzelhetetlen felállás volt. Érdekes lehetett ezt a részét is megtapasztalni, de jó a vagy, mert pont ezt a színházat és filmet szerettem volna kérdezni, mert a magyar szak mellett ez neked kiemelten fontos volt a tanulmányaidba is, meg gyanítom, hogy azóta is, ugye? Tehát a, a, a drámaírás, vagy a filmírás, vagy ebb, ebből az egészből mi az, ami nem csak elméleti, hanem gyakorlati szinten foglalkoztat téged? Hát drámaírás szakot végeztem, ugye mesterképzésen, vásárhelyen, az miatt kerültem oda, uh -huh. és azt így nagyon szerettem, az államvizsga drámámnak csak felolvasó színházi bemutatója volt, de azt hiszem, hogy az úgy ö, vittük a látótáborba, ott egy tök jó párbeszéd született róla, és ezt így szerettem volna folytatni, csak valahogy itt nem nagyon találom az utakat Magyarországon uh -huh. erre, hogy egy fiatal drámaíró ö, hát nem keresnek szövegeket. Uh -huh. hogy így lehet házalni, de többnyire így visszadobnak. Hát ez nagyon sokszor a szerencsén vagy a véletlenen is tud talán múlni, nem? Tehát, igen, csak hogy nekem pont ez a, a szerencsém volt ezzel a képzéssel, hogy bejött a Covid, tehát hogy mi fél évet tudtunk ott lenni uh -huh. közösségbe és kapcsolatot építeni. Ezt ember mondhatja, hogy milyen szerencséje volt a Covid-dal. Nyilván, csak hogy, hogy ez a szakma ugye egy közösség, vagy igen. hogy, hogy anélkül így nem nagyon tud az ember színházat csinálni, ha nincsen egy közössége, vagy egy ismereti hálója, és hát nekünk ezt nem tud. Nem nem sikerült képíteni, mert online voltunk, tehát, hogy mi sem találkoztunk hátán uh -huh. a csoportása plusz a tanáraink, tehát hogy, hogy ez így abszolút kimaradt. Hogy ott az első fél évben azért fesztiválokra jártunk, ott, ott lett volna erre lehetőség, uh -huh. és ez mind kimaradt a későbbiekben. Budapestre visszatérve, a Bartokbél Kisprés kisprésházban is találkozhattak veled a hallgatók, viszont a hely nem sokára átköltözik a Margit negyedbe te is velük tartasz? Mit lehet erről tudni? Hát egyelőre nem valószínű, de még nem tudom, mit hoz a jövő. Most jelenleg azok a tervek, hogy szeptembertől majd tanítani fogok magyart iskolában, úgyhogy... Gimnáziumban? Igen. Most viszont a műsoromban tudom, hogy mi a következő lépés, a Csak neked kislány királyúr című száma következik, utána pedig folytatjuk a beszélgetést György Alidával. Csak neked, kislány, szám után folytatjuk a beszélgetést György Alida íróval. Verset és prózát is írsz, gyanítom, ez egy sorrend is, és azt tudtam meg az egyik önéletrajzodból, hogy az egyetem alatt kezdtél el komolyabban írni, mert előtte hobbi volt az írás. Ez mit jelent pontosan? Hát ez azt jelenti, azt hiszem, hogy minden kis kabasz így próbálkozik csinálni dolgokat. Én nagyon szerettem olvasni, és... Hát ez ilyen nagyon régre visszamenő nyilván az a falu, és én ott nem feltétlenül találtam meg a helyem a kortársaim között, mert nagyon sokan mezőgazdasággal foglalkoztak, nagyon sokan, tehát hogy én vagyok az első értelmiségi a családban is például, és hogy így nagyon sokszor voltam egyedül hagyva, uh -huh de nagyon sokat olvastam, és valahogy ebbe így megtaláltam, hogy ki is fejezni magam, ugye egyébként az első kötet erről szól, hogy nem hagynak beszélni, nem hagynak hallgatni történteket. mondjuk majd a hármas szabályt is egy következő blogban, mert ez nagyon fontos Igen, szerintem. Nem akarok nagyon belevágni a kérdéseidbe, Bocsánat. csak hogy, ö, hogy ez mind így, az olvasás fele terelgetett, és valahogy az önkifejezés, ugye a naplóírás volt először, ami így volt, de hogy nekem voltak ilyen ambícióim, hogy én majd regényt írok, és kis kézzel egy kis füzetkébe kezdtem regényt írni. Tehát, hogy, Remélem, hogy... megvan még ez a füzet. Sajnos nincs, vagy hát tagadom. Oké. Okay. Kár, hogy a kedves hallgatok, nem látták, hogy Alida arcát, ami nagyon sok minden átkutott egyszerre, de naplóból pedig legalábbis a könyvben azt írod, vagy az elbeszélő, vagy a főhős, hogy három naplója is van. Ez mennyire igaz, és mit jelent ez a három napló? Hát naplók azóta is vannak, van, amit már elégettem, valami elveszett szerintem, most találtam meg nem olyan rég egy ilyen éve a 14 évesen írt naplómat, és ez nagyon vicces volt újra olvasni magam számára. Mm -hmm. Naplót ezt mindig is írtam, de ezt a hobbiírás, vagy amit mondtam, hogy komolyabban ugye egyetem alatt kezdtem elfoglalkozni azelőtt, hát itt suli újságba írogattam, mm -hmm. vagy nagyon jó magyar tanárnőm volt, és akkor ő adott fel ilyen plusz feladatot, hogy lehetett írni novellákat, és akkor neki írtam egy párat, és tök jó visszajelzéseket adott rá, tehát, hogy így első szerkesztőnként így működött kb. Meg te szeretsz is írni, mert nagyon sok tudósítást írsz a Helikon honlapjára, tehát azért az ember beütti a nevel, akkor rengeteg olyan alkalmazott szöveget is talál tőled, ami, ami ez az egyfajta ilyen újságírás, vagy egyfajta ilyen igen, ennek valamennyien szinten ö, praktikus ö, okai vannak, mert a tudósításért fizetnek, és akkor egyetemista koromba, amúgy is eljárok ugye az irodalmi rendezvényekre, mert érdekel, mm -hmm. és úgy voltam vele, hogy miért ne írhatnék róluk, akkor legalább a kis árát megkapom, és, és amúgy is ott lennék, és amúgy is figyelnék, akkor meg miért ne. Igen, ez végül is egy praktikus önfenntartó dolog. I igen, és is. akkor így megvolt a kis pénzem is, és azt is csináltam, amit szeretek közben. A könyvedre rákanyarodva az önéletrajzi olvasata szint evidenciás számba megy, de te olyan olvasott, aki mert az előbb beszéltünk, hogy mennyire kell be azonosítani a helyeket, vagy a figurákat, hogy, hogy azért ez nagyon erősen rólad szól, vagy, vagy, vagy én nekem ez volt a benyomásom, de lehet, hogy ez egy mesteri fikció valójában, és nem rólad szól, vagy a te családodról. Van egy személyes hangvétele, ez tagadhatatlan, vannak uh, elég beazonosítható történetek, amik valóban megtörténtek, de azt gondolom, hogy mivel elég visszanyúlik, tehát hogy ilyen három éves perspektíva is van, ugye az apátokban például, tehát hogy az tagadhatatlanul egy, egy fikció. Nem nem az lenni nyilván, meg ennek a, ez a 700 km távolság azért nagyon máshova teszi az olvashatót nyilván nekünk itt, mint hogyha mondjuk valaki ezzel alakán olvassa adott esetbe. Ez 20 novella, ami ebbe a könyvben szerepel, vagy novella füzér, de gyakorlatilag egy, mintha egy regény struktúráját is idézné. Nem tudom, hogy eleve ebbe a sorrendben írtad a történeteket, vagy ez utólagos kompiláció eredménye? Hát ez abszolút a szerkesztés eredménye. Meg volt egy ilyen 12-15 szöveg, körülbelül, amikor ugye beküldtem a kiadóhoz, hogy na itt van ez a szöveganyag, szeretném, hogy ebből legyen valami, és akkor elkezdtünk dolgozni Gálatillával, és közben születtek szövegek, de azok már nyilván tudatosan abba a koncepcióba, ami időközben alakult, de az első 10-15 szöveg az még nem, nem uh -huh. volt ilyen tudatos, hogy akkor ez egy ilyen felnövés történet lesz, hanem amikor beszéltünk arról, hogy oké, okay, hogyan kerüljenek egymás mellé ezek a novellák, akkor így kirajzolódott egy ilyen struktúra, és uh -huh. akkor erre simán fel tudtuk húzni, és ilyen adta magát, hogy, hogy miért ne. És a grafikák hogy jöttek a képbe? A, a grafikák azt egy marosvásárhelyi tervező lány Lőrinc fiala készítette, és... Hát én fotóztam, én ugye mielőtt elmentem vásárhelyre, két évet végeztem Filmfotó Egyetemen. Uh -huh. És ezek a, az illusztrációk, az én fotóim, az én családi albumi fotóim, és violának a családi fotói összekeveredve. És egyébként ez is úgy jön, amit mondtam, hogy igen, ez valamennyire az én tapasztalatanyagom, de valamennyire egy mint, egy ha átírnál valamit igen, vagy tehát, át, tehát, hogy ez a. Fikció teremtés igazából az is, mert lehet úgy nézni ezeket a képeket, hogy, hogy családi album, de hogy senki nem tudja, hogy ez most az én apám, vagy ez most az én óvodai csoportom, uh -huh. vagy sem. Hát igen, az olvasó szeret ilyen paktumot kötni a szerzővel, ugye, hogy ezt a zsere zsenetből sem megírta, hogy milyen paktumot írunk alá. Nálunk a paktum szerint most felolvasás jön. A készülő regényedből megkérnélek, hogy olvass fel egy részletet, és utána innen folytatjuk a belső közlést. megzenével persze. Rögtön kipattan a szemem, amint megszólal az ágy melletti ébresztő óra. Amikor viszont megmozdulok, olyan, mintha betonba öntöttek volna. Nehéznek érzem az egész testem. Csongi még horkora a felső ágyon. Még két nap is végre Margit mellett ébredek. Ő lesz az első, akit látok reggel. Kinézek az ablakon, hogy lássam, milyen idő van, amikor kisferi épp a jibbe. Vadászni megy. Azt ilyenkor szokta használni, mert egyébként a fekete jaguárral jár. Szeretem ezeket a napokat, amikor nincs itt a zöld niszán. Ilyenkor lazábra veszük mi is a munkát, és ez most jól is jön, mert tegnap hosszúra sikeredett az este, pedig csak egy sörre indultunk ki munka után, aztán persze, hogy hajnali egy körül keverettünk haza. Azért, ha már időben felkeltem, neki fogok készülődni. Összedobok egy gyors rántottát, közben látom, hogy Csongi is mocorogni kezd a felső ágyon. Szólok neki, mi a helyzet, aludjon csak tovább, ha szeretne. Reggeli után átsétálok a műhelybe. Átnézem az anyagot, ami a tegnap előtt érkezett. Gyönyörű, különleges mintája van ennek a mahagóni fának. Még soha nem láttam ilyent. Az enyhén vöröses fában, mintha apró aranyszálak futnának mindenfelé. Azóta csodálom ezeket a darabokat, mióta idehozadták Afrikából. Nemrég voltak ott nyaralni a családdal. Vagyis kisfedé inkább ment a szavannára. Onnan hozott aztán antilopfejet, meg zebrafejet, meg még azt sem tudom, miféléket. Érdekes állatok, az biztos, de ez a fa. Dolgoztam én már különleges anyagokkal, erre viszont azt mondják, nem reped, mikor szárad. Na, olyan fát én még nem láttam. Majd kitanulom, ez hogy viselkedik az idővel. Már most látszik rajta, mintha egy árnyalattal sötétebb lenne, mint mikor idehozták. Kíváncsi vagyok, milyen lesz másfél hét múlva, amikor visszajövök. Ki tudja, mert van olyan fa is, ami látszólag teljesen kiszáradt, és csak több év után kezd el megrepedni. Bárha jó szeme van az embernek rá, és tudja, mit kell nézni, akkor meg lehet látni ezeket az apró hajszálrepedéseket az anyagban, hogy mit kezd majd ki az idő. Mert az bizony nem kímél semmit, előbb-utóbb is meglátszik mindenen. Csak ugye nem mindegy, mikor és hogyan. Mert van olyan bútor, ami ha jól van kezelve, több generációt is kiszolgál. Egy szépen kidolgozott cseresznye vagy dió pedig ki nem soha a divatból. Kicsit örülök most, hogy Csongi még alszik, a tervezés részt szeretem egyedül csinálni. Szabad kezet is kaptam rá, azt faragok, amit csak szeretnék, mondjuk legtöbbször ez így van. Fogok egy közepes darabot, nézegetem az erezetet, hogy merre cikáznak benne az aranyszálak. Valami nemes minta illik egy ilyen fához, bár sosem kéri, de meg mutatni kisferinek, mielőtt neki fogok. Ő csak szívja a fogát pár percig, cuppog vele. Gusztustalan egy szokás, de az ember csak nem szól rá a főnökére. Amikor abba hagyja, mindig csak annyit mond. Jól van, guba, csináld, ahogy jónak látod. Most viszont azt mondta, meg sem mutassam, amíg kész nem leszek vele. Lepjem meg. Ő ezt a fát direkt az én kezem alá hozatta. Tudja ez a kisferi, mivel kell nekem hízelegni? Úgy volt, hogy csak három hónapig leszek itt. Aztán addig s addig tervezte, hogy mi kell még a házba, miket akar felújítani, hogy fél év lett belőle. Most pedig már meg sem kérdezett, hozatta ezt a fát. Megcsináltatta ügyesre a kicsi házat, hogy ne kelljen a földön aludni a műhely mellett abban a lyukban, ami volt az elején. Az első munkáim óta mindent a kezem alá van rakva. Itt van ez a készlet is. Volt nekem sajátom, annyival érkeztem. Öt darab véső. Szóval tetszik neki, ahogy dolgozom. Büszke ember ez, de a jó munkát megbecsüli. Nekem pedig ilyen dolgomoton sosem volt, hogy eszközt is, anyagot is kapok, és csinálom, amit szeretnék, és azért fizessenek. Ezt nem lehet megunni úgy, mint a gyárat. Mondjuk nem panaszkodok, na ha nincsen a gyár, nem ismerem meg Margitocs, nem lenne nekem kicsi Gáborom. Az volna a legjobb, ha otthon is lenne egy ilyen kisferim, akinek az udvarába el lehetne szegődni, de haza tudnék menni a családhoz. Közben, ahogy forgatom ezt a szép anyagot, eldöntöm, hogy Mária szobrot fogok csinálni kis Jézussal a karjában. A többit majd kitalálom később, mert éppen megérkezett Csongi. Összefogatunk pár létet a diófa szekrény ajtajához, aztán ott hagyjuk száradni. Kemény fa, annak úgy is kell egy napire megköt a ragasztó. Éppen csak annyit csinálunk, hogy legyen valami látszatja, ha rákérdeznek utólag. Másfél óra az egész, mire végzünk vele. Kimegyünk szivarozni a műhely elé. I was listening to the ocean, I saw a face in the sand, but when I picked it up then it vanished away from my hands. Dark. I had a dream I was seven climbing my way in a tree. I saw peace of heaven waiting in patience. And I was running far away Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows And I was dancing in the rain I felt alive and I can't complain But no, take me home Take me home where I belong I can't take it anymore It was a painting of you, and for a moment I thought you were happy. But then again, it wasn't true. Though. And all this time I have been lying, oh lying in secret to myself. I kept running for a soft place to fall, and I kept running for a soft place to fall, and I. Kept Fall away would all love the world someday Az Aurora Ranövét című száma hangzott el, György Alida költőíró választotta, vele beszélgetünk a belső közlés mai van A mikrofonnál továbbra is a műsorvezetőt Szegő Jánost hallja. Pár szót, kérlek arról a készülő regényezőből, amelyből ezt a felolvasást hoztad a zene előtt. Ha beszélhetsz róla, nem tudom mennyire, vagy Babonás. Uh -huh. <laughs> Kérdezted egyébként, hogy mennyire személyes az első regény, és ennek van egy ilyen backstorya egyébként, hogy így a tágabb csalán, tehát hogy az édesanyám így nem fogadták annyira jó, jó néven azt, hogy mondjuk így be van az alkoholizm, alkoholizmus, uh -huh. meg, meg egyéb olyan dolgok, amiről ugye nem beszélünk. A hát szabály egyik része, majd mindjárt így, azt is ki fogom mondani. Igen, és... Hát kaptam egy telefonhívást az édesapámtól, hogy így a családról nem ne írjak soha többi, de róla írhatok, uh -huh. és akkor így jött ez a, a regény, hogy rendben apu, amúgy is a novellás kötet ugye az, az az én perspektívám, vagy hát a gyerek az otthon maradt uh -huh. család perspektívája, és akkor van ez a most történet, ami ugye hiányzik az apa figura, vagy hát csak látogatóba jár, és ez a másik oldala, hogy hát hol van ez az apa. Itt így ez teljesebb a kép. Igen. Na, de a hallgatóknak is nagyon teljesebb a kép, hogy a hármas szabály, ami a könyvédnek a címe, az a következő, idézlek, mi nem láttunk semmit, nem hallottunk semmit, nem mondunk semmit. Na hát ez egy erősen posz paradigma, ha tetszik, te 1995-ben születtél, a te gyerekkorodat mennyire determinálta a szülei gyerekkorának a tapasztalata, és miképpen lehetett ebből kijönni, vagy hogy lehet ebből kijönni ennek a kontrolljából? Ha erős olvasat, akkor elnézést, de nekem ez jutott ne, eszembe nem, rögtöm, tehát hogy... ez abszolút tudatosan így épült, és azt hiszem, hogy ez a novellás kötet erről szól, úgy összességében, erről a generációs különbségről, uh -huh. és ez a regény is egy kicsit majd ezt a vonalat behozza, hogy ugye a kommunizmus után így, Megnyíltak a határok, de cserébe meg otthon bezárt egy csomó gyár, meg egy csomó munka lehetőség, tehát hogy ilyen tömeges munkanélküliség volt, és az egyetlen lehetőség az a külföldre való munkavállalás. És az én szüleim meg azt választották, hogy akkor így szakad a család, vagy, hogy így együtt is maradnak, uh -huh. de közben mégsem. És ez nem csak a mi családunk. Tehát azért mondtam, hogy ez nem rólam szól. A falumban elég sokan ki kimentek így dolgozni, és volt az én gyerekkoromban egy ilyen két-három év, ami ilyen, sok volt igazából az egész falu számára, mert ilyen 10-15 éves gyerekek öngyilkosak lettek, és mindenkinek a szülője meg dolgozott. Tehát volt egy ilyen magára maradott generáció, uh -huh. az az én generációm, és engem ez így elkezdett foglalkoztatni, hogy oké, okay, de hogy ez miért történik, miért mi leszünk öngyilkosok, uh -huh. vagy hogy miért ez a... Mit kapunk mi? A, a felsőbb generációtól, aki ugye egy másik ö, világrendben nevelkedett bele, mert őket még így a nagyszülők a kommunizmusban nevelték bele, kaptál egy munkát, és nyugdíjas korodik, abban dolgozták. Igen, abba és dolgoztán. nagyon egyértelmű szabályai voltak az életnek. Amit... Így van, és ráadásul ez ugye egy olyan, olyan falu, ahol így még egy, egy ilyen berekesztettség azáltal a nyelv által egyrészt, uh -huh. másrészt, Tájegységleg is ott vagyunk a kárpát medenci közepén, Igen. és bármerre megyünk, tehát, hogy az már egy idegenség, Igen. és itt vagyunk mi, de hogy mi meg egy ilyen megőrzött hagyományokhoz ragaszkodó uh, nemzedék vagyunk, de már nem értjük azokat a hagyományokat ránk, már nem érvényesek igazából azok a szabályok, amiket megtanultak a szüleink, nagyszüleink, ugye tapasztalat adunk tovább, de az a tapasztalattal én már nem tudok mit kezdeni. És hát mind, minden magára hagyott nemzedék egyszerre mi emiatt hamarabb felnőttek, de valamilyen módon konzerválhattátok magatokban a gyermekit is máshogyan, mint hogyha egy teljesebb nemzedéki rasterbe lettetek volna talán. É, így van, is és ez a nem beszélünk semmiről, ez tényleg egy ilyen rendszer után maradt, hogy a szüleinket erre tanították, ők erre tanítanak minket, de közben meg így, így nem tanítanak meg beszélni, nem tanítanak meg arra, hogy én hogyan kezeljek problémákat, uh -huh. hogyan legyek önálló. És ez a regény azért is kezdett el foglalkoztatni, hogy hogy közben meg így apám, amikor eljött, vagy az a generáció, hát huszonéves volt gyakorlatilag, még ők is éppen, hogy kijöttek a tinédzserkorból, és meg kellett tanulják azt, hogy ez az ország nem egy zárt ország, nekem innen ki lehet menni, és mi vár ott. Tehát, hogy egy, egy másik világ gyakorlatilag. Igen, és hát innen Budapest felől nézve meg az egészben még egy paradoxon van, mert ugye a 90 után, vagy az ezredforduló után nagyon sok itteni csonka magyar meg elmente a ti falvaitokba, keresve a titeket, meg a szüleiteket, akik meg itt próbáltak dolgozni mondjuk Magyarországon, és ők kerestek egy nem létező erdét, azzal a valódival, meg nem akartak, vagy voltak képesek sokszor találkozni. A kortárs romániai magyar vagy eredeti radarnak legnagyobb témája számomra, ez egyébként, amit te is most itt fog az, hogy mennyire más innen vagy onnan nézve, egyáltalán ahol te laksz, vagy te éltél, az mennyire Erdély, mennyire Székelyföld, de most menjünk tovább, jöjjön a következő zene, a 30Y dala, és utána folytatjuk még György Alidával a beszélgetést. Honnan is tudná te azt, minek látod, mert amit te látsz, azt ő nem látja Persze a tükre a tükre mesél Barátot perszenek és a barátja, a szemével lélek, a lelkét bámulja, a haját igazgatja és úgy beszél. Vagy a tükörből vissza rá, és várod, hogy mondja a válla fölött. Este van, széthullott a kontya, kacsintanak rád az ördögök. Az ajtóban állsz, na mi van, kitalálod az élet, mi te vezel. Nem úszol, mert túl nagy a sodra, elfogadod, de nem veszed el. Az ajtóban állsz, na mi van, kitalálod az élet, mi víz, de te vezel. Nem úszol, mert túl nagy a sodra, elfogadod, de nem veszed el. Szűrdőző, angyalokat látok a balaton, bukottak tengere, könyvelők vannak szabadságon, írók is, minnek van gyereke, fehér hatjuk és zöld oroszlán, hasalnak rajta a nőpárducok, komokban, jékidek, homokban, foguk közt vágyak a sássoson ajtóban állsz, ami van, kitalálod az élet, négy víz, de te veszel. Nem úszol, mert túl nagy a sodra, elfogadod, de nem veszed el Az ajtóban állsz, ami van, kitalálod az élet, négy víz, de te veszel Nem úszol, mert túl nagy a sodra, elfogadod, de nem veszed el a ami van, kitalálod a szélet, né visz te Nem úszol, mert túl nagy a sodra, elfogadott, de nem veszed el. A szájtóban ezt, ami van, kitalálod a szélet, né visz te Nem úszol, mert túl nagy a sodra, elfogadott, A 30 y zenekar a zenekar fürdőzők a Balatonnál című dalát hozta magával György Alida, íróköltő a Klubrádióba, És hogy már 30Y és hármas a hármas számnak is nagyon nagy szerepe van a könyvedben, meg sok minden másnak a fény és a sötétség metaforája. De csak a hármas számhoz visszakötve, hogy mit jelent neked ez a szám? Van valami különös jelentőség az életedben, mert nagyon sokszor visszatérő mm. motívum, hogy néztem, hogy legalább 8-10 helyen ott szerepel. Őszintén ez nem volt tudatos, ezt most be kell vallanom, de. Hogyha így belegondolok, a akkor... A mindig intelligensebb az alkotójánál egy ponton túl. Egyébként lehet, hogy ez valamilyen szinten, mivel ugye a gyermekperspektíva és a mesékvilág, és egy kicsit azt hiszem, hogy van egy ilyen, ilyen misztikus mesevilága, hogy a gyerek feltapogatózza uh -huh. a, a világot maga körül, és hogy talán ez, ez miatt szivárgott be ez a hármas Aha. szám. Az utolsó novella így indul a kötetedbe. szól a zene, nem az én ízlésem, mégis hálás vagyok minden egyes ütemért. És akkor innen nevezzünk át a zenékre, amelyek közül kettő még hátra van, egyrészt Tomi Kestől a Hu, másrészt pedig zárásról az Elefánt köz című fog elhangzani, de miben tud segíteni a zene, miért ezeket hoztad? Hát ez egy nagyon remek kérdés. Köszönöm szépen, hogy a végére sikerült az első jó kérdést feltenni. Eddig is köszi, nagyon jó köszi. kérdések voltak. Nem, azért be kell vallanom, hogy, hogy én nem hallgatok zenét úgy alapjáraton. Tehát, uh -huh. hogy nekem ez egy, egy nagyon nehéz kérdés volt, hogy küldjek zenéket, amit lejátszanak, amik fontosak nekem. Miért nem hallgatok zenét? Akkor ezt is kérdezhetem akár. Uh, nem tudom, nekem az én agyam valamiért nagyon szövegcentrikus, és ezért is a zenéknél általában nem a ritmus, vagy nem a dallam, ami meg tud fogni, vagy ami érdekel, hanem a szöveg. Uh -huh. És többnyire azért is választottam ezeket a, a dalokat, amiket hoztam, mert, mert a szövegük, ami igazából hatott rám, és nem voltam a is. Rám már kollégám van, hisz a Szabó Benedek és a Csak neked kislány is már ült ebben a metaforikus és konkrét szégben. De, azt hiszem, uh -huh. hogy az én generációmnak a zenéjé, uh -huh. tehát hogy Tomikesi is valahol Tomikes igazából a, amért választottam, az a Ön áll a képi világ, viszont ami megfogott, Ott nem, is a, a nem is a szöveg feltétlenül, hanem a csodálatos vizualitással dolgozik minden egyes videoklipjében. És te fotózni szeretsz a mai napig, vagy Igen. milyen a viszonyod a fényképezéshez? Szoktam. Nyilván ez most ilyen szinten marad, de eseményfotózás, vagy ilyesmit egyébként szoktam vállalni uh -huh. projekt alapon, tehát hogy ez így valahol megmaradt, mint szenvedély. Most jön akkor a Tomikesnek a képekben gazdag dala, és utána még egy elköszönésre visszatérünk. Forever is not divorce Who says your dream will get you a Porsche? Who says that life is not there? Who said wearing brands is having star? Who said the original is not fake? Who said that those pills will get you high? Who said that drugs will make you smile? Who said that gas will get me the mile? Tomikes Hú című dalával a belső közlés végéhez értünk, melyben ma György Alida első kötetes íróval, költővel beszélgetünk. Alida, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettél. Ha a új vadonatúj regényedből és ezekből a zenékből is hoztál egy válogatást és beszélgettünk, akkor zárásként még az Elefánt közt című dala fog elhangzani, szintén az ő választásába. És ezzel meg is köszönöm a szerkesztő Pálymárk és a hangmérnök Csorbalászló nevében és az egész idei évad során tanúsított figyelmüket. A nyári szünet után visszatérünk, és újabb izgalmas szerzőkkel fogunk beszélgetni. További szép nyarat kívánok! Búcsúzik a műsorvezető Szegő János, és köszöni az Elefánt!